Радіо Родина затишок у кожну оселю.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 Цікаві історії про те, як матусі киянок Ані Петрусенко та Насті Шкайвої знаходили вихід з екстремальних ситуацій. Тож обов'язково дочекайтеся програми після уроків, у якій зможете дізнатися про це. А також програма «Старшокласник», у якій ми поговоримо про незвичні захоплення школярів. Наприклад, про те, що таке скрапбукінг, розповість юна киянка Лейла Керімова. Тож вирушаємо! Незважаючи на те, що більшість вас, друзі, мають сьогодні особливий, канікулярний, так би мовити, настрій, і про навчання та домашні завдання взагалі не хочуть чути, радимо усе ж таки відвідати ще один урок. Ти маєш на увазі урок української у програмі «Загадки мови»? Саме так, Наталю. Адже упевнена та інформація, яку підготувала мовознавець Леся Мовчун, є не лише цікавою та підзнавальною, а й корисною. Тим паче, що сьогодні йтиметься про китайську грамоту. Ти маєш на увазі щось незрозуміле? Адже так кажуть на заплутані складні речі. Якась китайська грамота? Ні, китайська грамота у прямому значенні цього слова. Це як, і герогліфи? Не лише. Утім, краще передамо слово ведучій програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Дорогі друзі! Сьогодні у нас цікавий гість. Це доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, письменниця, перекладачка, чудовий знавець китайської мови пані Ярослава Шекера. Доброго дня, шановним слухачам. Тож поговоримо сьогодні про зв'язки китайської і української літератур. Скажіть, будь ласка, от у нас був Шевченко, так, у росіян Пушкін. Чи мали китайці свого Шевченка, який... Сформував їхню літературну мову, цікаве запитання, і відповідь на нього може бути не такою вже й однозначною. Справа в тому, що якщо йти за такою канвою українці Шевченко, у росіян Пушкін у французів його, то китайців однозначно це великий танський поет Лібо. Але не про нього зараз мова, тому що ви запитуєте пані Лесю про китайську літературну мову. А справа в тому, що притул до 20 століття вся література написана веньянем, веньянь китайською мовою зу. Ванйань це китайська книжна мова, якою писалися художні твори з найдавніших часів, середньовіччя і впритул до 20-го століття. Паралельно з цією книжною мовою, тобто мова для аристократії, для інтелігенції, якою звичайно ж не володів простий народ, та він, звісно ж, і не знав ієрогліфів, тобто він і не міг читати літературні твори прості люди. Паралельно з цією мовою Вен Єнь, давньою китайською мовою існувала мова Байхуа. Байхуа в перекладі це білі слова. Тобто слова сказані не ритмічно, не поетично, і вони прості, зрозумілі для простого народу. Тобто це була розмовна мова. Але десь приблизно в середньовіччі почали поступово запроваджувати цю мову байхуа, розмовну мову, в писемність. Почали нею, зокрема, писати романи. Відомий китайський роман «Сон у червоному теремі», написаний саме цією мовою байхуа. А власне китайська літературна мова сформувалася на початку ХХ століття. Це після Після 1919 року і причетним до неї став відомий китайський письменник-реаліст цього часу Лусінь або Лусюнь. Там дуже, насправді, складна, заплутана історія, постання, власне, цієї літературної мови. Але, якщо говорити в загальних рисах, то ця мова була потрібна саме для наближення літератури до народних мас. Тобто китайська літературна мова, оця вже сучасна, ґрунтувалася на байхуа, тобто на розмовній мові, але, разом з тим з нею писалися художні твори. І от такий відомий твір Лусіня, як «Щоденник Божевільного», до речі, можна провести паралель із записками Божевільного також Миколи Гоголя, тому що там були дуже помітні впливи взаємні. Так ось, саме із виданням записок Божевільного починається дуже активне впровадження цієї літературної мови в китайську літературу. І вона стала набагато ближчою до широких мас, тобто вона стала дохіднішою, зрозумілі це була така своєрідна зброя, ідеологічна ідеологічна зброя, можна сказати, як в усі часи, в усіх народів. Тобто вона служила, власне, об'єднанню всіх китайців, Наці, так, та, та. і була зрозуміла носіям усіх діалектів, а їх, очевидно, в Китаї дуже багато. Просто таки безліч, з повним правом можна застосувати саме це слово до китайських діалектів, тому що, як мені казали самі китайці, ну, можливо, вони, як то кажуть, набивали собі ціну і своєму поселенню, своєму селу певному, але вони казали, там за горбом лежить село сусіднє. І якщо будуть говорити, вони по-своєму, і ми по-своєму, то ми один одного не зрозуміємо. Тому, власна китайська мова писемна, саме ієрогліфи, які всі однакові, тобто діалектів у письмі немає. Ієрогліфи всі однакові, вони і об'єднували китайську націю. Тобто, якщо двоє людей, скажімо, з Пекіну і Шанхаю, які говорять на своєму діалекті кожен, зустрічаються і хочуть порозумітись і не знають вони цієї літературної мови загально вони пишуть, нагадаємо нашим слухачам, що письмо у китайців не звуково-літерне, а ідеографічне, тобто і Слід зазначити, що подібно до того, як українська літературна мова базується на київсько полтавському діалекті, якщо я не помиляюся, так, то китайська літературна мова, яка зараз носить назву «путунхуа» – це звичайні слова в перекладі. Так ось ця літературна мова базується на пекінському діалекті – та деяких північних діалектах. Тобто також дуже схожа ситуація. Очевидно, час послухати поетичне слово. Ваші переклади з китайської літератури. Як я вже казала, давня китайська поезія, класична китайська поезія, вся написана Вин'яним. Спершу варто трішки пояснити. Дуже поширеними були присвяти танських поетів і не тільки танських поетів своїм друзям. Такі присвяти певною мірою компенсували заборону для поетів висловлювати почуття до жінки. І вони присвячували вірші своїм друзям, чоловікам, зрозуміла річ, і от висловлювали такі дружні, щирі почуття. А тоді таке запитання. З морально-етичних яких поглядів заборонялося в поезії висловлювати почуття до жінки? Так, була дуже строга мораль. Це передусім наслідки, можна сказати, панівної конфуціанської ідеології, яка вважала, що для шляхетного мужа дуже принизливо, дницо і взагалі не є гідно шляхетного мужа от от розпливатися в почуттях і показувати свою слабкість. Наприклад, якщо кохана чи дружина далеко, то писати, що як я, мовляв, тут помираю без тебе. Тому й не писалася про такі речі. Отже, Лібо. Вірш називається «Присвячую Ван Луну». Лібо вирушає у мандри на тихому човні. На березі кроки далекі, ще й пісня луна. У персикових полюстках Річка водами повна, Та глибші дарує Венлунь почування безмовні. Слід зауважити, що надаремно тут вживаються персикові полюстки. По-перше, це, звичайно ж, символ закінчення весни. А весна – це дуже гарна пора року, і вона символізує молодість, як, власне, напевно, і в нашому народі, і в багатьох народів. Тобто це закінчення, напевно, молодої пори в житті автора, закінчення прекрасної пори в житті людини, тобто певний сум тут присутній. Але яка б не була глибока вода, але почуття ванлуня, почуття цього товару, Решалібо вони іще глибші, вони бездонні. Як далеко сягають корінням ці традиції стосунків, зв'язків українців і китайців? Чи давно взагалі вони почалися? Напевно, перші контакти українців з китайцями відбулися ще за часів монголо татарської навали. Це приблизно 13 століття. Звичайно, це контакти були не культурні, не літературні. Пізніше, в часи вже Григорія Сковороди Тараса Шевченка, ми маємо перші згадки. Наприклад, Григорій Сковорода вживає на позначення Китаю таку назву цікаву, як Хіни. А ієрогліфи це хінські знаки. Тобто, очевидно, слова такого складного, як ієрогліф, тоді ще не було просто. Цікава дуже історія. А звідки ж це слово Хіна, Хінці? як китайці, хінський. Кажуть дослідники, що джерелом усіх цих назв була ще назва першої централізованої імперії в Китаї. Це династія Цінь, яка існувала у третьому столітті ще до нашої ери. І від цього слова Цінь пішла назва і Хіни, і Чайна, тобто сучасне англійське слово Чайна. Цікаво, що у другій половині XVIII століття, власне часи Сковороди, у тяжкий період Кріпатчини серед українських селян поширювалися перекази про далекий Китай як про вільний край. Без панів, без кріпаків, без податків. Насправді не можу сказати, з чого взялися ці перекази, але цікаво те, що цей час, наприклад, на Полтавщині цілі села вирушили в похід до Китаю. Ми знаємо про осередок українського життя, осередок українців відосі наприклад, така земля, як Зелений Клин на далекому сході. Вони туди вирушили. Звичайно, дорога була дуже далекою і небезпечною. Мабуть, і не всі туди дійшли, але там вони оселилися. Цей рух настільки набув активності і популярності, що навіть царський уряд тогочасної Росії застосовував так звані воїнські команди для припинення його. Так що це була така ельдорада, так би мовити, для ну, України Завжди в нашому народі живе мрія, що добре там, де нас немає, що так, десь є вичайно. така райська земля. І цікаво, я навіть сама не знала, що для наших предків такою райською землею уявлявся Китай. Ну, а ось, згадуючи Тараса Григоровича Шевченка, можна сказати, що для нього Китай був, можливо, це іронія, але якоюсь дуже далекою і, можливо, якоюсь навіть мало цивілізованою, це, очевидно, від незнання йшло державою. Адже він писав, що в непробудимому Китаї, в Єгипті темному, у нас ну і так далі. Ну, тобто... очевидно, тут зіграла роль не, не освіченість, так би мовити, китайців, а те, що ця країна... Дуже-дуже далеко. І, мабуть, брак інформації все ж таки. Я хочу е, трохи перекинути місточок на нашу сучасність. От, власне, коли я обирала собі фах майбутній, мене дуже часто запитують, чому саме китайська мова. Так от, чи не першою причиною була саме ця невідомість. Тому що те, що невідоме, воно цікаве, воно приваблює. Тоді це був 1998 рік, дуже поширеним було. Та, власне, і тепер таке словосполучення, як китайська грамота. Ми нічого не знали про китайську. Ну, я особисто, мої батьки, окрім того, що там китайська грамота, що це єрогліфи, там поширені китайські ветенанки. дуже красиві. Справді фразеологізм «китайська грамота» означає щось незрозуміле, щось таке невідоме, яке важко пояснити. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу Загадки мови. Триває розмова з перекладачем, з поетесою, кандидатом філологічних наук пані Ярославою Шекерою. І зараз час послухати переклади пані Ярослави. Переклад відомого поета Дуби Тан. Нагадаю, що це 7-10 століття Лі Шан Іня, поет кінця Тан. Він пише про рівнину Лею, а рівнина Лею це високе плато на південний схід від столиці Китаю, з якого видно усе місто мов на долоні. Справа в тому, що за часів хань, а це третє століття нашої ери. Тут було дуже веселе місце із багатьма будинками для розваг та веселищів. І потім ці заклади просто припинили своє існування. Отже, згадуючи це плато в своєму вірші, автор ніби сумує за тою колишньою веселістю за тою колишньою радістю, що тут панувала. Рівнина Лею. Ближче до вечора сумно на серці Віз на плато мене котить по волі Сонце призахідне, гарне безмежно, Близько вже сутінки, тихо навколо. Очевидно, цього вірша Лішан Ін написав уже в літньому віці, оскільки він згадує про західне сонце. Вечір, кінець дня, так само як і осінь, кінець року символізують закінчення життя. Але разом з тим тут присутня і надія, і як такий тут світлий сум. Тому що сонце призахідне гарне безмежно. Напевне, китайська поезія дуже символічна. Тобто, власне, в кожному рядку свої символи, вона більш насичена символами, ніж українська поезія. Ну, я думаю, що що не можна казати більш чи менш. Взагалі, напевно, ці речі не порівнюються. Свій символізм всюди присутній. Але так, звичайно, в кожному рядку є свій символ і навіть по кілька. І тому можна оцей от аналіз, оцю ось інтерпретацію розкривати. Це майже бездонна можливість. Хто з українських поетів, можливо, не поетів, а взагалі письменників, добре знав китайську мову і перекладав? На жаль, ніхто. Маю таку сміливість сказати, але разом з тим і Микола Сенгаївський, і Іван Драч, ціла плеяда інших поетів, і Валерій Ілля, і Борис Олійник. Вони користувалися підрядниками. Наприклад, такий відомий синолог, на жаль, уже покійний, Іван Корнієвич Черко. Він не був поетом, тобто він не міг перекладати власну поезію, він переклав дуже багато прозових китайських текстів, робив підрядники, підрядковий переклад для згаданих вище українських поетів, а ті вже з підрядника робили, власне, поетичний переклад. Тобто підрядник – це дослівний переклад, а потім йому надавали поетичної форми, використовували українські метафори, порівняння. Щоб перекладачеві, роблячи вже новий твір, твір нової культури – власне українською, щоб йому не придумувати занадто складні якісь образи, яких немає в оригіналі. Тобто слід передати саме тими словами і саме ті образи, які є в оригіналі, щоб показати специфіку цього східного бачення світу. А як ви перекладаєте? Спочатку ви робите отакий от прозовий переклад, а потім уже надаєте йому вишуканої форми. Звичайно, я думаю, що всі перекладачі так працюють. Спочатку я дуже ретельно розбираю кожен нейроліф оригіналу, перекладаю, намагаюся віднайти ті приховані смисли, намагаюся війти, так би мовити, у світ автора для того, щоб зрозуміти, що ж він мав на увазі, що ж він написав. І ще дуже добре, якщо мені вдається знайти історію написання цього вірша, тому що вірші класичні не писалися просто так. От просто автор сів перед вікном, подивився, і щось йому там прийшло в голову. Вони писалися обов'язково через якусь подію, через якесь переживання, тобто то щось обов'язково було, що спонукало те чи інше переживання автора. І от дуже добре, якщо вдається знайти оці життєві віхи або ці життєві події, які ж спонукали автора до написання того чи іншого вірша. А потім я вже намагаюся це якомога ближче до тексту, якомога краще передати українською мовою. І обов'язково супроводжуєте переклад якимись коментарями, тому що не все культурних історичних подій зрозуміло нашому читачеві. Так, безперечно. Переклад без коментарів, ну, це, можна сказати, вірш на тему. Це, це, по суті, переспів. Тобто, це те саме, що я візьму тему і напишу на цю тему якісь свої, власні, бачення. Наприкінці третього курсу, коли я вчилась в університеті, була така цікава ситуація, коли перші мої, власне, переклади станської поезії я здійснювала, так би мовити, не за письмовим столом і не з ручкою в руках, а вже лежачи в ліжку і вже засинаючи. Тобто, я перед тим, як лягти спати, чотири рядки оригінального китайського тексту і перед сном думала, як би це от, краще сказати українською мовою. І ось один із таких перекладів, ну він вже трішки перероблений, але все ж. Автор Лі Шан Інь. Вірш називається «Лист на північ». «Питаєте ви про повернення? Ще невідома та радісна днина. Дощі уночі». Переповнили в горах башань озеречко осінні. Коли ж ми свічі підрізатимемо гнотик при західнім нашім вікні? Про дощик нічний на вершинах башань, тоді буде балачка неспинна». Була мова також про примітки, скажу, що сама ця назва «Лист на північ» вже містить коментар, примітку, який я зараз і зачитаю. Про цей знаменитий вірш Лішан Іня думки дослідників досить суперечливі. Одні стверджують, що він присвячений дружині. Однак у ті часи жінки зверталися до чоловіків на ви, а не навпаки. Можливо, вірш засвідчує виняткову повагу поета до дружини. Інші дослідники стверджують, що вірш написаний вже по смерті дружини і присвячений другові, якому саме невідомо. Власне, тут проявляється ота сама повага жінки до чоловіка, тому що жінка займала набагато нижче соціальне становище, і лише жінки до чоловіка могли звертатися на «ви». Отже, можна зробити з цього висновок, що лист написаний від імені жінки, тому що тут явно зустрічається іерогліф оцей «ви» як відчливе звернення. І оскільки е, згадується осіннє озеро, ми також маємо натяк на літні роки поета, можливо, літні роки от уже цього подружжя. Тобто вірш, знову ж таки, переповнений символами. Тут і свіча, яка є символом розлуки. Тут йдеться про майбутню зустріч, можливо. Ну і дощ, який теж є символом зустрічі, кохання чоловіка та жінки, ну і інші символи.